În lipsa unui brand bine definit, ești nevoit să concurezi numai în baza prețului, ca în vremurile străvechi. Nu mai este un secret faptul că în economia globală interconectată din zilele noastre, se găsește mereu cineva dispus să lucreze mai ieftin. Oamenii cumpără însă, de cele mai multe ori, din rațiuni emoționale tocmai asta face spectaculos un brand construit corect și de aceea reprezintă cel mai de preț bun al unei companii. Semnificația pe care o are brandul tău pentru oameni este elementul care îi determină să-l cumpere, să-și dorească să construiască o relație cu tine și să ți rămână loiali. Am creat această carte împreună cu echipa Art Visiona pentru ca celor care pornesc o afacere în zilele noastre sau în viitor să le fie mai ușor. Am adunat aici peste 16 ani de experiență în lucrul cu clienții la mai mult de 500 de proiecte de branding. Această carte este scrisă de practicieni în domeniu, nu de profesori, și toate informațiile prezentate au fost testate anterior atât de noi, că și de cele mai mari agenții de branding din lume care nu folosesc rețete, ci un adevărat sistem de gândire atunci când construiesc, dezvoltă și întrețin cu succes brandurile celor mai renumite corporații. Mult timp, informațiile prezentate aici nu au fost accesibile publicului larg, însă cum ele sunt și pot fi puse în aplicare, indiferent de mărimea financiară a companiei. Te vom ghida să adopți un mod de gândire aparte, care să te ajute să ajungi la esența și unicitatea afacerii pe care vrei să o dezvolți. Ne-am ales cu grijă cuvintele, exemplele și exercițiile pentru a crea o carte accesibilă tuturor celor care vor să creeze afaceri care să dăinuiască în timp.